14. Ha azt akarod, hogy a gyermekeid, a feleséged és a barátaid örökkéjenek, jeljenek, vagy. Hiszen olyasmit kívánsz, aminek megvalósítása nem áll módotban, s ma más hatáskörét akarod birtokolni, Akkor is balga vagy, ha azt akarod, hogy a szolgád se kövessen el hibát. Hiszen azt akarod, hogy a hitványság ne legyen hitványság, hanem más valami. De ha azt akarod, hogy a törekvéséd megvalósuljanak, azt elérheted. Abban gyakorol tehát magad, ami hatalmadban áll. Mindenki fölött az uralkodik, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy megvalósítsa, amit amaz akar, és elhárítsa, amit nem akar. Aki szabad akar lenni, az ne akarjon, és ne kerüljön olyasmit, aminek megszerzése és elhárítása másoktól függ. Ha nem így cselekszik, rabszolgának kell lennie.